Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Mir dobro, drage slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju Franjevačkog svjetovnog reda Poziv u svijetu. Ovo nam je zadnja ljetna emisija, pa s obzirom da uz ljeto vežemo malo vedrije teme i, i, i vedrije raspoloženja, tako i naša današnja tema su mladi. Odnosno dva događaja koja su se desila ovo ljetom na malo različitim krajevima svijeta. Jedan je Franjevački hod, znači okrugla obljetnica je bila, to je bio 20. Franjevački hod u Hrvatskoj. I drugi događaj je bio svjetski dan mladih koji se održao u Rio de Janeiro u Brazilu i on isto tako ima okrug lobljetnicu 28 po redu, to možemo malko zaokružimo, može biti okruglo. Znači, vodimo vas u egzotična mjesta Rio de Janeiro, Krapina i Varaždin. E, u, na svjetskom danu mladih je bilo oko dva milijuna mladih i mi smo iz tog širokog izbora odabrali ni manje ni više nego Anu Fruk da nam danas gostuje ovdje i da nam prenese svoje dojmove sa ovaj svjetskog dana mladih. Ana, dobro došla. Dobar dan svima. I iz ovog isto tako, kao što sam rekao, zanimljivog događaja, to je Franjevački hod koji je također bio u jednom egzotičnom dijelu, a to je Hrvatsko Zagorje. E, pozvali smo Antoniju Meštrović, tu je bio malo uži izbr, 70 mladih je tu sudjelovalo, ali Antonija će nama to sve detaljno prenijeti. Antonija, dobrodošla. Hvala, vježu, vas našla. E, kako ćemo, ćemo li prvo ovaj bliže teme ili dalje, možda bolje da, da, da malo ove dalje stvari odradimo, znači idemo, idemo put, put Brazila, znači kao što smo rekli idemo na, na svjetski dan mladih koji se održao u Rio de Janeiro, to je bio 28. svjetski dan mladih po redu i održao se od 23. do 28. 7. ali prije toga Ana, ako se ne varam, prije samog svjetskog dana mladih je bio jedan nešto manji događaj, znači to je bio međunarodni susret e, Frame. Možda nam ne možeš nešto više za početak reći o tome, o tome susretu. Naravno, to je peti međunarodni susret Frame koji se e, održao na me, međunarodnoj razini. E, nekako smo zadnjih godina e, uveli praksu da se održava prije međunarodnog, to je svjetskog dana mladih, tako da je ove godine naš susret vrame bio od 19. do 22. sedmog u gradu ili gradiću koji se zove Sao Joao del Rij, to je ovako sa hrvatskim naglaskom. Ja sam to htio najaviti, ali nisam znao pročitati, pa sam onda te e kodite. Pa tako nekako bi trebalo zvučati, ali eto. Uglavnom na karti ga možete naći nekih 330 km od Rija, prema recimo sjeveru zapadu. To bi u Brazilu vjerojatno rekli u blizini Rija, da, samo da, 330 da. km. Da, da, mi kad ovaj, smo da. tražili mjesto onda uh, gdje ćemo držati svoj susret, onda su rekli naše smo jedno super mjesto koje je skroz blizu Rija. Mi smo naravno bili skroz oduševljeni onda kad smo čuli da je 330 km malo je splasnilo oduševljenje, ali vjerojatno u njihovim okvirima je to... Jako Isto kuplave informacija mislila na pješke Sajer ako može da, da nas ne, ne dočekuju, dočekuju samo ovaj prodor. Tako je krenuli smo pa su nas onda ipak da, pokupili autobus da. Ja sam ovaj u razgovoru ranije kad se spominjala vidim da je bilo iz ovaj, svih krajeva o, svijeta da su bili framaši. Čak i nekih ono meni pa neću reći nepoznatih, ali vidim da su izlagali framaši iz zelenogrtskog otočja. Ja nisam iskreno imao pojma da tamo postoji frama pa evo tome to je, je Znači zelenordsko otočje kako je hrvatski naziv te zemlje ili možda vam je poznati iz strani Capo Verde. Uh -huh. Ovoga, to je otečen na zapadu Afrike, tako da u principu njima je Brazil relativno blizu, dakle kad preplivaju Atlantik onda su odpada u to. Brazilu, da. Ali oni su samo jedni od um, predstavnika 18 A. zemalja, bilo je oko uh -huh. 160 predstavnika iz uh, 18 zemalja. Većinom je dodušće iz Latinske Amerike ljudi, ali bilo je iz Azije, da, odnosno konkretnije iz Južne Koreje, iz Europe su bili Litvanci, Francuzi, Španjolci, Hrvati, uh -huh. parem jedan, dobro, jedan ali <laughs> Zatim bili su iz uh, Sjedinjenih američkih država. Iz Afrike smo imali iz Gvinebi, Sao, iz Zelenovrtsko otočje. Kako je to izgledalo? To je koliko? 3-4 dana, znači program? Ove... A, da, traje program 3 dana. Prvi dan je naravno okupljanje i dolazak i započeli smo naravno sa misom koji smo imali sa mjesnim biskupom i onda je počeo program koji se sastoji u principu od našeg međusobnog upoznavanja rada po skupinama, uh, izlaganja koje nam je imala generalna ministra Franjovačkog svjetovnog reda, Incarnacion del Pozo. Ona je isto tako bila uh, na tom susretu zajedno sa još nekim članovima predsjedništva Franjovačkog svjetovnog reda Um, onda imali smo okrugli stol na kojem su predstavnici različitih zemalja predstavljali i svoje nacionalno bratstvo Frame, ali i konkretne načine na koje oni žive, um, evanđelje, s obzirom da je tema našeg uh, susreta Frame bila idi i navješćuj, uh, to je parafrazirane riječi svetog Franje. Riječ Ovoga, onda su i ti predstavnici Frama su u principu govorili na koji način oni navještaju evanđelje u svojim zemljama. E, zatim imamo mise, molitve, sad naglašavam molitve posebno zato što smo imali e, posebnu vrstu molitve u principu odnosno e, takozvani lusernario što je tipičan oblik molitve recimo za, baš za taj kraj e, tog grada gdje smo mi bili. Baš za taj grad znači ne za Brazil, nego baš za... Da, za tu regiju. ...regiju. Št, da. po čem je Pa, u specifica. principu, mislim, čisto zbog strukture, recimo, molitvi, ima nekakav točno određeni, znači, uh, zazivi, kroz uh, pjevani zazivi, u principu, uh, božja riječ, uh, paljanje svjeća uh, i poseban način... Uh, Uređivanja prostora, recimo uh -huh. to tako, sa tim uh, svjećama i nekakvim šarenim zastavama i tako to. Ali lijepo je bilo vidjeti taj način molitve njihove, na koji su oni u stvari dosta ponosni. Uh, imali smo tako i feštu naroda, tako mi zovemo program kad se sve zemlje koje su prisutne predstavljaju kroz različite pjesme, plesove, ili nekakve igre Karakteristične za njihovo področje tako... ti, ti si bila jedina iz Hrvatske, ali? Tako je, znači, da ti si solo točku neko imala, monodramu uh, Pa ja sam pomalo u svima sudjelovala Ali sad se stvarno ne mogu sjetiti što sam ja Mislio sam da nam izvedeš kratki isječaki iz ovaj... Pa to je više bio ovako scenski prikaz Pa je sad malo da, da, preko radije radi Na radio je nezudno, da Da, da, da, da. da, da. Oga, a Brazilci su se, dakle, organizacijski dio iz Brazila se potrudio da, da nam predstave, odnosno osiguraju plesnu školu Sambe i da nam pokažu kapoeiru, to je taj nekakav nešto između plesa i borilačke vješ, vještine koje je tipično za Brazil. I opet nas radi onemogućava da, da pokažeš da li si usvojila to da, što su to je, one osnovne da. korake i pokrete bi znala a, pokazati, da. ali nažalost, evo. Ograničenja medija su tu ipak. Tako je, da, da. nažalost. Uh, isto tako su nam uh, jedno jutro omogućili da nas budi vojni orkestar koji se instalirao ispred škole i onda su krenuli u sedamu jutro prvo sa nekakvom vjerojatno vojnom glazbom, pobudnicom, a onda su prešli na Evergreen. -e. Pa moguće Dobrih Moguće da ste se ova prva dva dana vjerojatno kasnili s programom, da ste se ustajali u 11 pa više nisu znali kako bi pa onda su vojni orkestar dovedli da vas probude, je Pa da, vjerojatno se htjeli osigurati. Da, da, da program ne kasne, da. da. Dobro, to je znači ta tri dana ovaj, međunarodno susjeta Frame i onda m, iza ugla odmah 330 km dalje, znači svjetski svjetski dan mladih. I sad mi razjasni jednu stvar, ovaj, 28. po redu svjetski dan mladih. Ja sam si nekako u glavi pokušao sjetiti ovih prijašnjih svjetskih dana mladih, pa nikako ih ne mogu do 28 ovaj, nabrojati. Pa sad me, kako, je, kako se došlo do, do, do, do, do tog broja? Znači, to je... To je počelo, dakle, prvi svjetski dan mladih je bio, sad da imajte me za riječ, ali 86. ili 87. Uh -huh. a, Ivan Pavao drugi je započeo a dakle, da obilježavanje tih svjetskih dana mladih i on se obilježava u principu svake godine na svijetnicu u svim biskupijama, a onda se svake druge odnosno redovito svake treće godine se uh, obilježava na međunarodnoj razini, dakle, kao jedan ovakav svjetski dan mladih. Mm -hmm. Znači upravljaju on svake godine, samo ovi međunarodni veći događaj su svake dvije, tri godine. Tako je. Pa kakav je onda opći dojam evo, za početak tog svjetskog znači znam da je bilo dva miliona mladih i vidio sam slike tamo skopa Kabane, i to pa je za početak tvoj dojam svega toga. Pa bilo je jako gužvovito, recimo, to je tako jer zaista osim što je Rio veliki grad, uh, kad imate još dodatnih, dakle, ne znam koliko Rio ima, 12 ili 16 miliona stanovnika, onda još dodate na to dva milijuna mladih koji su non stop vani, a ne po kućama i slično, onda je to prilično velika gužva, ali vrlo vesela gužva kako bi rekla, puno, puno pjesme, smijeha bez obzira što nam je kiša padala pa skoro većinu vremena, jedno četiri od sedam dana je kiša padala, ali to jednostavno nije spriječilo ljude da hodaju po, po riju i da, da pjevaju sviraju. Vi ste tamo bili u stvari u, u njihovoj zimi, je tako? Tako je, kod njih, kod njih je sada zima. Um, to inače, u stvari, sušno razdoblje. Ono, um, Četir dana kiša je sušno razdoblje. Uh, pa, sad sam to htjela objasniti. Dakle, oni najviše kiše imaju u sjećnju i veljači, uh -huh. a srpanj, iako je zimski period, im je dosta suh. Zato su i nekako odredili da to bude baš u srpnju. I pogodili ih. E, skroz su pogodili, oni su se isto sami iščuđavali da eto u ne znam koliko godina desetljeća nisu imali tako kišni srpanj, tako da eto, potrudili pa dobro, se. To su suze radosnice od Osgur bile zato što bi se toliko sigurno, mladi skupilo pa onda ovaj, sigurno, sigurno. potopilo Rio. Ja. Tako da uglavnom ta kiša je malo i poremetila vjerojatno planove organizatorima s obzirom da su morali premještati nekakve događaje na, druga, na druge lokacije, ali kažem mladima to nije Med, De, sama ova misa završna je bila tako, na, Copacabani, na Copacabani, ali nije, nije trebala biti tamo. Da, je, znači bdjenje i uh, završna misa su trebali biti u stvari na Kampus i odnosno to je jedno polje 16 km od uh, Rija, um, zove se u stvari Polje Vjere. I tamo su oni pripremili da se održi sve to, dakle i bdjenje i završna misa gdje može stati zaista dva i tri miliona ljudi i već koliko treba, međutim upravo zbog te neočekivane kiše, to mjesto je u stvari postalo močvara, tako da ne da ljudi nisu mogli tamo staviti vreće za spavanje, nego nisu mogli ni stajati jer je ono, lokve su bile, tako da su onda u zadnji čas, jedno tri, četiri dana u stvari prije tog događaja i kad su vidjeli koliko kiše pada i da je, je neupotrebljivo to polje tamo, onda su prebacili sve na kopakabanu. Uh -huh. Što je na kraju ispalo jako lijepo, vizualno. Organizacijskim je to vjerojatno uzrokovalo malih poteškoća, ali dobro su se snažili. To samo je nezgodno ono, vi ste pravići kako je uska, a, a dugačak taj proces, znači neki su stvarno onda bili pa poprilično da. daleko. Da, je, pa ja. to je bilo jedno 200, 300, 400 metara u, u daljinu, dakle od oltara. I baš zato što nisu očekivali da će biti, recimo na završnoj misli se obično očekuje da bude najveći broj ljudi, uh, oni nisu očekivali da će na Copacabani imati završnu misu, pa nije bilo ni dovoljno ovih videozidova da. da se to može pratiti ili isto tako razglasa, tako da u tom kontekstu je bilo malo nezgodno, ali. A koje su onda bila, evo sad smo i dotakli sa tih nekih, ali koja su bila ta glavna događanja ovaj, samog tog svjetskog dana mladih? Um, pa glavna događanja su bile, znači, uvodna misa koja se obično um, ju predslavi mjesni biskup. Uh, zatim doček pape na Kopakabani, križni put koji je u petak, djenje u subotu i onda je u nedjelju završna misa sa papom. I, kažem, sve se to odvijalo na pakabanije koje je prvotno trebalo to biti malo uh, raspoređeno. Mm -hmm. Tako da, eto. Um, ne znam, križni put je... Uh, bio u petak i baš je bio nekako pa zanimljiv drugačiji zato što obično križni put pokaz, prikazuje Isusov život ovaj je križni put uh, išao kroz čovjekov život dakle svaku, uh, svaka postaja uh, je predstavljala ne, neki od križeva kroz koje čovjek prolazi i se, većinom su bili to scenski prikazi praćeni uz uh, glazbu, pjesmu tako da je baš onako vrlo upečatljivo bilo na tom križnom putu. A i bdjenje, koliko smo razgovarali ranije, ovaj, isto tako zanimljivo, bar nama, Franjevcima. Ovaj. Pa da, ja kad sam, ovoga, kad sam gledala kako su pripremili to bdjenje, dakle program samog bdjenja, baš onako sam nekako komentirali smo baš ispada kod je napravljen Franjevački svjetski dan mladih, zato što Emo što stalno se govori o papi Franji, zašto je uzeo to ime i kako posjeće siromašne pa po svetom Franji Asiškom i tako dalje. Dakle, cijelo vrijeme spominju nekako tu Franjevačku duhovnost i onda na samom bdjenju su taj program uh, napravili tako da u principu se cijelo vrijeme uh, na pozornici su gradili od raznih greda uh, crkvu, dakle kako je Franjo izgrađivao crkvu, uh, i to su onda pratili prigodnim tekstovima. Tako da, nama koji dosta dobro poznajemo život Svetoga Franje, vrlo je, bilo je baš onako drago vidjeti da se evo Franjevaštvo, odnosno život Svetog Franje, na tako jednom važnom događaju predstavlja i, i svima ostalima. Tako da, a bilo mi je isto tako zanimljivo kad sam uh, shvatila da u principu su oni taj program, dakle, tu izgradnju crkve ili Franjen životopis, uh, taj program za bdjenje, da su pripremili, dakle, u zadnja dva mjeseca možda, zato što papa je bio izabran da. u travnju. Znači oni su... Možda su se... oni znali kako oni, možda su oni dole to Može već... biti to, da, to se nisam da. sjetila, ali vrlo lako moguće. Jer je dosta teško takav program u dva mjeseca. Oni slože recimo u Mladine crkve, a on Benedikt 17. I ono, to bi recimo da su radili dve godine, to bi im bio možda problem. Ovaj, da, ovaj, da, da. Pogodili su. I imali su sreće ovaj pot, tako da. da dobro je ispalo na kraju. A osim toga što je dakle, bio prikazan Franjen život, bilo je tu naravno i, i klanjanje, odnosno bilo je presveto i kao što je nama u Zagrebu bilo upečatljivo kada su mladi na trgu bili u tišini, tako je isto uh, bilo i na Kopakavani jer bilo je jedno deset minuta ono, samo tišine, iako je bilo dva milijuna mladih tamo ali nije bilo nikakvih, nikakvih ekscesa, buke, ništa, pogotovo kažem u tom uh, trenutku kada je bilo izloženo predsveto. Uh -huh. Tako da je to jedan lijepi ugođaj i poseban doživljaj. A kakav je Papa Franjo, eto, iz, iz, iz... da dokle ona uopće u tom mnoštu od dva milijona ovaj mladih, gdje, mož, gdje si najbliže bila u stvari. Znam da si imala propusnice i te neke ovaj, da, koji, koje bi te dovele bliže, ali da s obzirom na, na Južnovačku organizaciju i to da nisi baš puno ih uspjela iskoristiti. Pa da, to je moja bolna točka, ali eto, sve, sve na rast. U principu da, trebala sam biti prisutna kao predstavnik Vranjavačke mladeži na, uh, na dočeku pape, na brijenju i na završnoj misli, dakle u nekim tim posebnim prostorima. Uh, zbog te organizacije na kraju ispalo da nisam bila niti na jednom od ta tri događanja. Međutim, opet zato što sam bila nekako, to što jesam član Franjevačke obitelji, imali smo priliku se sa papom u bolnici koju mm -hmm. je posjetio, bolnici Svetog Franje od uh, pokore, to bi se valjda tako predalo. I to je dakle bio susret uh, gdje je papa želio uh, vidjeti, razgovarati sa Ovisnicima koji se tamo liječe i sa ljudima kojih, koji se brinu o njima. To je ujedno bila prilika da se članovi Franjevačke obitelji susretnu sa papom s obzirom da je tu bolnicu su osnovali i vodili upravo svjetovni Franjevci. Odnosno, tako se i bolnica zove, to je zvala se Vod, to je kratica od Venerabilis Ordo Terciarum, kako se tada zvao Franjevački svjetovni red. I ovoga baš zbog toga se Papa Franjo htio susresti upravo sa, sa Franjevcima, pa su tako tamo bili onda prisutni svi generalni ministri Franjevačkih redova i naravno ostali Franjevci iz, iz tog podričja koji su uspjeli dobiti kažem te nekakve ulaznice za, za tamo i u principu to je u jednoj mjestu gdje sam ga i najviše ili iz najbližega ga uspjela uh, vidjeti s obzirom da se radi o relativno malom prostoru, to je dvorište te bolnice. Tako da dojam je u principu um, pa onakav kakav nekako i mediji prenose, iako sam ja uvijek rezervirana prema, prema medijima, ali um, zaista je pristupačan, um, zaista možda otežava svojim, svojem osiguranju. Protokolo je. Da, da, tako je. Ali vjerojatno je zato upravo i ga ljudi doživljavaju svojim ili bliskim resim on je u tu bolnicu došao ne u nekakvim mercedesima ili ne znam čemu blindiranim autima nego je došao u običnom sivom Opelu sa ne znam tregerima gore ko da se sprema <laughs> negdje na put tako da o, kažem vrlo, vrlo jednostavan je bio i na kraju krajeva i kad je prolazio između ljude opet je pristupio i smiješio se tako da baš onako jedan jednostavan pristup bez nekakvih onih ograničenja na koje smo možda nekako naučili. Dobro. Znači, nisi uspjela iz blizine vidjeti ovaj, kako, je, kako je Papa Franjo izgledao, ali si sigurno čula šta je Papa Franjo uh, govorio o mladima, što je i bitniji dio tog susreta. Pa koje su glavne papine poruke uh, sa, sa Svjetskog dana mladih u, u Riju? Pa ja bih rekla da je on u stvari... Uh, nekako nam stalno ponavlja uh, one važne stvari ili možda čak i iste stvari koje naglašavao i Benedikta, koje uh, mi bez obzira koliko puta ih čujemo često zaboravljamo. Tako da i ono što je on na početku svog mandata, Franjo, dok je na početku svog mandata govorio da ne gubimo nadu, to je nekoliko puta opet ponovio u raznim, uh, raznim susretima sa, sa mladima, sa, sa državnicima sa Argentinsima i tako dalje. Dakle, baš je onako vikao da ne gubimo nadu, jer očito je to toliko sve prisutno među nama da, da postajemo nekako očajni u cijeloj toj situaciji u kojoj se svijet nalazi. Um, isto tako je tražio da budemo uh, aktivni, da budemo protagonisti u izgradnji društva, da se ne povlačimo, da ne prepuštamo drugima riječ, nego da se izborimo za, za vrijednosti koje nam donosi evanđelje. Um, zatim, ono što, se, što je meni bilo ovako drago da, da se usudio reć uh, političarima, baš dok je bio u toj Franjevačkoj bolnici, rekao im je da te njihove, njihovi prijedlozi o legaliziranju uh, raznih opojnih sredstava neće smanjiti uh, širenje i ovisnosti nego da se treba raditi na, na edukaciji, na pomoći i slično. Dakle, vrlo im jasno rekao da njihovi, njihove namjere uh, nisu potpune, to je da su samo dijelomične. Um, zatim, kad se susreo sa mladima iz Argentine, to je isto bio jedan, recimo, neočekivani susret koji je papa tražio kada je došao u Brazil. Dakle, onda, onda je traže da se susretne samo sa mladima iz Argentine, koliko sam čula, bilo ih je oko 30 u toj katedrali u San, se, u San Sebastian. ovoga I tamo je rekao baš, dao je naglasak na te dvije najugroženije skupine u društvu, a to su mladi i stari. I, i tražio je od svih, a posebno od mladih, da s jedne strane da ne dopuste da se šikanira starije ljude, dakle da im se dopusti da govori i da prenoj, prenesu svoje znanje, svoje iskustvo na mlađe ljude, a, a od mladih je tražio da, da se ne pomire sa sudbinom, pogotovo danas kad su mnogi bez posla, nemaju uopće tu milost a, da rade, dakle da se ne prepuste tome, nego da poslušaju mudre, mudre riječi starijih, da se brinu njima, budu uz njih, ali da istovremeno onda aktivno, dakle, mijenjaju društvo. A, Završna njegova poruka je bila na završnoj misiji uh, na Kopakabani kada je u principu u svojoj homiliji podjeluje recimo na tri dijela. Prvi dio gdje kaže idite, dakle idite svi ne samo neki nego svi ste pozvani idite. Uh, drugi je ne bojte se jer gospodin je uvijek uz vas i treće je služite. Dakle služite onima na rubu društva, služite svojim bližnjima i tako dalje. Dakle Evo, to su neke od uh, poruka koje je on tijekom tih dana nama upućivao. Spomenalo si također da je i tijekom svijetnog dana mladih održani jedna za nas Franjavce zanimljiva stvara, to je da je, znači, se održava i ovaj posljednog Franjavački, Franjavački program, to je nešto novo, znači koliko znam na ovom i na prošlom, jer su Tako s je, da. dana mladi, znači možno nešto više reći o, o tome. Pa da, znači, znači, kako si rekao, um, to je drugi put da, da je održan uh, franjevački program, odnosno program Franjevačke obitelji tijekom svjetskog dana mladih. I uh, cilj je takvog jednog programa prikazati, odnosno pokazati svijetu jedinstvo Franjevačke karizme koja se očituje u tim različitim franjevačkim skupinama, bilo redovničkim, bilo laičkim. I uh, taj susret, odnosno taj program je započeo prvi put na prošlom Svjetskom danu mladih u Madridu na inicijativu upravo Franjevačke mladeži i Franjevačkog svjetovnog reda. E, generalni ministri su to s veseljem prihvatili, podržali i sad se nadamo da će to postati nekako tradicija za dalje. E, ove godine je taj susret organizirala Franjevačka obitelj u Riju, koja je marljivo pripremala taj program zadnje godinu dana. E, program se održava u Crkvi Svetog Antuna, u Franjavačkoj Crkvi Svetog Antuna i okolnim prostorima na Largo do Carijoka. To je pa jedan od središnjih trgova u Riju, odnosno u središtu Rija. Tako da je to bilo jako prometno mjesto, jako posjećivano mjesto i mislim da su organizatori bili jako, jako zadovoljni sa, sa odazivom. E, sam program u principu obuhvaća koncerte, radionice, Uh, Scenske prikaze, uh, molitvu, cijelodnevno klanjanje koje je bilo u kapelici. Uh, tako da, u principu sudjelovali su svi članovi Franjevačke obitelji, od uh, fratara do časnih sestara, do skupina mladih koji se nadahnju Franjevačkim nadahnućem, Franjevačka mladež, uh, djeca, dakle, svi, kogoti je htio, mogao je sudjelovati u sklopu tog programa je bio susret sa generalnim ministrima franjačkih redova, je tako? tako je, to je nekako jedan od važnih dijelova tog programa. Isto tako je u Madridu održan po prvi put, pa smo nastavili i ove godine jer smo vidjeli da je to uh, jedna dobra stvar koju mladi žele. Naime, to je prilika mladima da se susretnu sa svim ministrima, uh, generalnim ministrima Franjevačke obitelji kojih je šest čini mi se ovoga. tako da smo onda u 24.7. u negdje popodne, rano popodne, smo u crkvi, Franjevačkoj crkvi u Tižuki. Uh, smo imali taj susret sa Franjevačkim ministrima, uh, tako da su bili tamo, dakle, i novo izabrani generalni ministar uh, braće Franjevaca, fra Michael Perry, zatim uh, generalni ministar konventualaca uh, Kapucina, um, trećeg uh, samostanskog reda, to je bio njihov, njihov vikar reda, bila je predsjednica svih Franjevačkih uh, kongregacija, muških i ženskih, um, predstavnica, odnosno, da, predstavnica Federacije Clarisa Koncepcioni Koncepcionista, to nešto što mi nemamo ovdje kod nas u Hrvatskoj, međutim u Brazilu ih ima. Tako da svi su oni uh, imali nešto za reć mladima, isto tako mladi onda njima Nekako je bilo osmišljeno da svatko od njih um, uputi riječ um, mladima vezano za, za različitu tematiku od um, rada do um, ekologije, medija, um, zauzetosti u društvenom životu, um, molitve itd. A nakon što su oni uputili riječ mladima, onda su mladi uputili riječ njima i to u obliku pitanja, dakle, nepripremljenih pitanja na kojoj se tražio <laughs> mudar i brz odgovor. tako da, Su li odgovori mi bilo... bili mudri i brzi? Ili? A, pa većinom su uh, bili brzi i mudri svakako uh, i vrlo, kako bih rekla, strastveni, ali ovoga, mislim da su, bili, da su bili mladi zadovoljni i nadam se da će se nastaviti dalje sa još dužim duruženjem, jer ovo je trajalo nekih dva sata otprilike, ali vidi se potreba da, da mladi još više ispitaju generalne ministre što ih muči. Ana, hvalati, ti. Evo i za kraj možda pitanje, jesi li uspjela šta od svih tih događaja koji se desili u Riju, jesi li uspjela šta vidjeti od, od recimo tako, znamenitosti Rija o, mimo mimo samog programa? Pa u principu, pa i da i ne, u smislu, o, s obzirom da je bio program dozite ispunjen, nisam baš imala puno prilike za vidjeti to, osim kad sam hodala, dakle, samim rijom, onda tu i tamo negdje svratiš, pogledaš nešto, ali, ne znam, izdvojila bi možda crkvu Svetog Franje, dakle, upravo tamo gdje se održavao taj Franjevački program. Um, naime, ta crkva se naziva biserom baroka u Brazilu i zaista se isplati vidjeti kako unutrašnjost crkve, tako i sve okolne uh, prostorije i čuti povijesti tih umjetničkih dijela i same crkve, jer stvarno je bilo dinamično. Uh, osim te crkve, uh, uspjela sam otići na Korkovado, uh -huh. tamo gdje je onaj veliki kip uh, Krista otkupitelja, Kristo Redentor. Pogumisite odš... kakve su gužbe bila, ako vas je bilo dva miliona, ovaj, preposljam da je dobar dio tih dva miliona želio ovaj, se popeti gore. Pa je i to vjerojatno je bilo tako svaki dan. Uh, onda kad smo mi išli uh, Mi smo imali recimo privilegiju Da smo imali jednog fratra s nama Pa su onda svećenici imali A onda se razmicale su se mase jel? Otprilike a... tako Oni su imali kao nekakav poseban ulaz Pa smo se mi njima prikrpili Tako da nam je trebalo svega dva sata do gore ljudima... Svega dva sata da, ostalima koji su čekali... Dva dana, ostalima dva dana. Po krene trilike. se kod, za vrijeme bdjenja i prije završne mise pogledate gore Krista u kipi Da, ispusti. manje više, da, da. tako nekako Dobro. bilo, da. E, Ništa dana hvala ti što se nam tako lijepo dočarala taj svjetski dan mladih. Evo ja se osjećam kao da sam bio tamo, ovaj, tako, tako mi je ovaj neki dojam. A za vas, dragi služatelji, sad ćemo vas odvesti na skroz drugi kraj kugle Zemaljske, znači iz tih tropskih prašuma Južne Amerike, idemo na pitome Zagorske brege, ali ipak da vam to ne bi bio prevelik šok, malo ćemo zasvirati, pa nakon glazbenog predaha smo opet s vama. Sa svetim hranjom, otkriji živi radosno svoje krštenje. Sa svetim hranjom, otkriji živi radosno svoje krštenje. Pranjom hodaj i otkrićeš tu Božje blizine Sa svetim pranjom hodaj i popravi sve, sve što vidiš da ruši se. Dobrodošli, dragi slušateljice i slušatelji, natrag u emisiju Poziv u svijetu. Evo, nakon e, izvještaja iz Brazila, iz Rija, evo, vraćamo se u Hrvatsku, vraćamo se na 20. poredu Franjevački hod u Hrvatskoj. Ja vam priznam, da vidim tu brojku 20, i ovaj, malo me prođu e, trnci, jer ja sam bio na tim prvim hodovima i sad vidim 20, da vidim koliko sam u međuvremenu ostario. Ali ja kad sam išao na to, to je bilo još u prošlom tisućljeću, tako da se sigurno tada mnogo, mnogo toga promijenilo. I kako ti hodovi izgledaju danas, to će nam otkriti Antonija, koja je bila na ovogodišnjem hodu, koji je bio od Krapine do Varaždina. Varaždina, da. Eto, Antonija, kako je, kako je bilo? Pa, uopće bilo je bilo i prekrasno. Evo sad ću ja nekako pokušati približiti kako je za naše slušatelje, kako izgleda izgledao to je hod. Cilje ovog godišnje hoda Franjevačke mladešće je da u godinu vjere e, budemo potakniti na zahvalnost za taj dar vjere, e, da ovim hodom obnovimo svoju vjeru. E, hod je krenuo od e, 25. srpnja e, od Krapine pa trajao je do 5. kolovoza, završio je u Asizu. E, znači 12 prekrasnih e, dana sa, u Franjevačkoj obitelji. E, Hodali smo oko 100, smo oko 100 km znači od Krapine do Varaždina. Kako izgleda taj koncept znači za one koji koji ne znaju, ovaj znači to je 7 dana najde otprilike se hoda, hoda oko 100 km ovaj, po, po Hrvatskoj i onda je 5 dana, dana u sa u Asizu. putom je Alasowaciso i Alasowaciso da pa nismo, nismo budili kao u riju, ne znam, u 11. Po, u 11. jutra sa orkestrom. Da, pa vi ste ipak se, marljivi ovdje, pa vi ste pa ostali. Da, da, mi smo mladi, malo Brazil. se tamo možemo. A da, da, u Brazilu, pa svojani, u Ljene. Pravati, da, da. Uh, budili smo se u pet, pola šest, u ujutro naravno. Uh, baš smo hodali u tom tjednu, kad je bio, rekli, su toplinski udar po 38-39 stupnjeva. Uh, rano buđenje, te kasnije smo... Malo spremili stvari, doručak, e, hodali bi možda 2-3 sata. Kako izgleda hot hod? Vi se ustanete u pet jutro, onda lagana tišina i šutite do 10, ništa ne, buka no. kroz mjesta, niko vas i ne primijeti. Tako pa je? ne, mislim da smo u tim mjestima kojima smo hodali onako ljudima po onako, da te neko budi neka mladež, pjevanje onako rano jutro u 6 sati, ljudi su onako na prozere izlazili i šta se to događa pozdravljali nas i onako u, kroz dvorište, kiflice, već su župnici spomenuli svojim kiflice, župama. Pa da, bilo je toga, onako. Mislim da gvaram, još pola godina neće nećemo niko ni jest, ni kiflice, ni pogačaj, ni ništa A, tako. Način. Lijepo su vas dočekivali. Znači. Da, znači kad bi se ujutro digli, malo bi hodali uz pjesmu, molitvu, razgovore i tako, sve znači, na 70 je to hodalo. Kasnije bi uh, imali u, neje sredini puta bi imali jutarni nagovor, jutarnju molitvu, e, poslije toga bi imali još onako pravi doručak i onda bi e, krenuli nadalje. Znači, nakon što bi... pojedete sve kiflice ispečene u tim okolnim Ma, selima, onda ste išli na pravi doručak. Onda ja. idemo na pravi Aha, doručak, da. sad onako nešto konkretno, uh -huh, uh -huh. E, i onda malo još mi hodamo i tako smo Znači svaki dan imao svoju rutu, ko, oko 20 km većinom je bio svaki dan. A koja dan. se mjesta, znači Krapina i Varaždin Krak, su prvi? I zadnji, da, onda smo išli u Bednju, Ivanec, Mađarevo, Novi Marov, Varaždin, još smo u, stajali kroz župa ne znam, u Varaždinskim toplicama u Jalžabetu i tako da smo kroz sva ta mjesta prolazili. Da, znači, dragi slušatelji, ako u tim mjestima vidite onaj znak, što, ako vidite ono jelen na cesti i nešto, sad vidite onog čovjeka u tom, to su stvari za framaše znakovi, framaš na cesti i to što je bilo, jer pa da, da, pa da. Pa da. Pa označila trebali... vas, da, označili su vas ovaj umjeni ja, <laughs> Svakako, i e, oni su s nama malo onako vozili se. E, pa kasnije bi onda imali, e, kad bi cijelu rutu prohodali ne je to već bilo podne pola jedan, tada bi imali ručak, Uh, Poslije toga bi imali slobodno vrijeme uh -huh. i onda bi imali, uh, kroz slobodno vrijeme mogli smo skoristiti kako želimo, neko je se odmarao, neki su igrali se, onako mladi ima is, uh, puno toga, uh, te smo kasnije uh, imali uh, duhovni nagovor, uh, rad po grupama, uh, euharistijsko slavlje te kasnije večera i onda večerni program koji je, zavisi a, duhovni asistent koji je a, animator dana, on odredi kako će biti cijeli dan proteći i znači imali smo raznovrsan program. A se si znači duhovni nagovor, koje su teme bile? Znamo da je tema, znači daj mi pravo je bila ovaj tema da, samog hoda, a koje, znači, koje ste tema obrađivali? Pa još smo obrađivali, znači svaki dan, je, svaki dan je imao svoju temu, Uh, teme su bile tko sam ja, da prvo prvi dan je bilo da tko smo mi uh, zatim kako vjerovati. Čovjekova ne vjera Bogu, vjera u Božju riječ, vjera i život po krštenju, obećanja, odgovor u vjeri i zadnja je bila uskrs, uskrsna vjera i poslanje je se uspjevalo to uz taj recimo tako intenzivan fizički program i hodanje i, i poslušati taj nagovor i pratiti pa i nekem... onako zavisi <laughs> bilo je svakako zanimljivo vidjeti nekada da neko malo ono, kako, odrijema kako se kaže, zarijema, pa, nabogor, odrijema ja. znaš ono kako se kaže uh, tijelo je, uh, duž, duh je duh je voljan ali je tijelo, tijelo slabo, slabo pa onda znaš malo taj tijelo popusti ali uspjevalo je se jednostavno i za ovaj maš se već dosta dugo vremena spremamo, tako da su i duhovni nagovori, i, znači i propovjedi i sve to nekako bilo puno pripremljeno tako da je se stvarno dobilo jedno veliko bogatstvo za nas. A kako je, znači vas je bilo sedamdesetak jer tako, to je znači zagrebačko, Područno, zagrebačko područje. Koliko, koliko je sad uh, ukupno, znači, sad je vi ste na pet područja, ali tako svako područje imalo, imalo ono svoj, svoj hod. hod. Da, imalo je zagrebim znači Hrvatska ima pet, pet područja, Osječko, Istarsko, Zadarsko-Šibansko i Splitsko-Dalmatinsko i mi kao Zagrebačko područje svako imao svoju svoj rutu i svoj hod po Hrvatskoj, a u Italiji smo bili svi skupa, znači svi zajedno. U Italiji smo bili svi zajedno, zajedno sa mladima iz Vranjevačke provincije Bosne i Srebrene. Viš kako se to promijenilo, kako su Framansi postavili smo mi bili, to je bio jedan hod i onda se ljudi pripreme, znaju di hodamo. Ovakvi sad na pet područja, više ljudi ne znaju di god okreneš pa, u Hrvatskoj. Imana. Framaši hode. Je. A ima nas puno, a treba sad to... A pokrit, pokrit sva, sva podržića. Znači, ukupno vas je bilo, znači, vas pet područja, framaši iz, iz Bosni i Herzegoda, znači neki koliko, tristotinjak vas je bilo... Koliko tristotinjak mladih u Italiji, nas smo mm -hmm. skupaj bili sa duhovnim asistentima i sa svim... Sa, znači, bumbom. ovaj hrvatski program vama završao, znači, ište do Varaždina, ja mislim, tamo je biskup, biskup Mrzljak, je tako, imao? Biskup Mrzljak je imao mis u Varaždinu, i te poslje, nekad pa se smo prvog kolovoza krenuli prema Italiji. Znači svi svih područja, znači ovaj prema, prema, prema Sizu, prema i tamo ne. se nalazite znači mladi iz Hrvatske i znači preposlan iz Italije, el tako iz kojih još za Pa bilo još mladih iz Njemačke, iz Španjolske, to je onako što smo uspili, onako sve toj e, nije 2 miliona, ali bilo nas je 1.281 prema statističkih kodracima. O dobro, pa, ovi su kodiraciju... u Brazilu iz zelenorodskog otoča, bi mislim, to se ne računati. To... Svakako. Da, to je ipak jedna od najmnogoljudnijih zemalja, ako su i oni tamo kod njih došli, onda lako je 2 miliona skupiti, ako su A, svak... sa zelenorodskog pa Da, znači, ovako da. nas je bilo, mislim da je ovo rekli godine, da je dosta nas bilo, oko 1.200 ate 2000 Ovaj i kako onda u Asizu imate onda zajednički program sa, sa, sa s tim grupama mm. sa Italijane maso kako? Pa tog drugog kolovoza smo imali odma ujutro smo imali uh, svi znači hrvatski. To je na Bosna, gospe od, od, od, uh, gospe anđela anđela ujutro smo imali kad smo se sva područja uh, došli do Asiza. Imali smo zajedničku misu mi svi Hrvati. Mm -hmm. Hrvati mi mis Hrvatske, Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Mm -hmm. Imali smo zajedničku misu koji je predvodio uh, bosanski uh, nacionalni duhovni asistent, pra Daniel a, i te kasnije smo imali većinom, a, i zadnjoj smo išli u, u Greću gdje smo stavili misu ponočku, cijelo područje u biti, u Italiji smo većinom svi bili skupa, imali smo zajednička, ta ručak, večera i tako da smo se baš mi Hrvati družili. Tebi je ovo... Drugih. Drugih drugih. Koji su ti, ovaj, recimo, tebi najupečatljiviji dojmovi i nešto? Šta na tebe ostavi eto, najdublji trak kad se vratiš ovaj, sa, sa... Pa, što je onako, baš sam razmišljao, ono, kad dođeš, sve puno dojmova i puno onako dođeš doma i budiš se sam, onako tamo se budiš sa 70 drugih ljudi, dijeliš sve od kupavonice, cijeli dan si sa 70 ljudi i dođeš doma, pa jako, to malo neobično kad dođeš, ali onako kad se dojmovi slegli i ne znam, svom ovome iskustvu koji smo hodali, iskustvo zajedništva brastva i dok smo promišljali u vjeri. Um, pa nekako, možda i pečitlj, upečatljivim je bio, um, imali smo u Varaždinu poslanje, um, duhovni asistent Frajevica imao nagovor, kao, podijeli smo bilo parove um, i gdje nas duho sveti odvede, tu idemo znači par od dvoji ljudi i išli smo po Varaždinu, onako nas 70 je hodalo po Varaždinu i kroz sat morali smo gdje nas je možda nekoga, gdje nas duh sveti odvede i kasnije smo imali svjedočanstva i onako nekoga je duh baš odveo negdje u parku, su našli neku gospođu kojim je baš bio potreban taj sat i pol razgovora Uh, neki su, čak se ih se našlo u istom domu za stare i nemoćnu varažinu te su tamo pjevali s njima ono, i družili se moliti tako da je ono baš poslanje baš, on, baš smo osjetili neko poslanje i uh, kako iskaže dvojica gdje su poslane tako ja sam među njima tako da se baš osjetilo to neko poslanje nas mladih Franjevaca Dobro, uh, Antonija hvala ti još ćemo malo ovaj, zasvirati pa se onda vraćamo za sam kraj emisije Slavi Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svijetovnog reda. Dragi slušateljici i slušatelji, dobrodošli na trebu emisiju Poziv u svijetu. Za vas koji ste se možda tek sad uključili, razgovaramo o svjetskom danu mladih i o Franjevačkom hodu. Znači tema su mladi, mladi. A na tebe smo ispitivali cijeli prvi dio emisije o Brazilu i o, o Riju. Ali možemo mi te malo i o hodu priupitati, ako se ja ne veram, ti si na mnogima bila, pa sjećaš li se ti tih svojih hodova i hodanja i, i kakvi su tvoji dojmovi od toga? Pa još se sjećam ponekih i doduše, jesam i ja počela u prošlom tisućljeću, ali sam završila s njima. I u ovome, ovom ovome tisućljeću, tako da me sje, sjećanje još malo služi. Uh, bilo mi je drago slušati sad Antoniju kako priča o... o o njihovom hodu ove godine i o dojmovima, jer nekako sam se sad i ja prisjetila što smo mi radili, kako smo radili. Uh, u principu, sama struktura susreta, to jest uh, tog Franjovačkog hoda, hoda Franjovačke mladeži, nije toliko, ne razlikuje se toliko od onda kad sam ja uh, hodila tim putevima. Uh, ono što se mijenja su naravno ljudi, ali bitno je u principu da je duh tu negdje isti, um, meni je u stvari to bilo, uh, ko što vjerujem da je i svima koji su sudjelovali ili većini koji su sudjelovali na tim hodovima, uh, to je bilo u principu jedno vrlo jako duhovno iskustvo. Uh, bilo je vrlo konkretno jer se živi u zajednici, živi se u bracu, a to je ono što je temelj uh, našeg života hranjevačkoga. Dakle, kroz deset dana smo svi bili zajedno uh, sa svim našim vrlinama i manama, sa svime onome s čime smo živcirali ljude i s čime smo ih oduševljavali. Ali sad se još ponekad znam sjetiti kad mi je malo teško otići ujutro, dignuti se na vrijeme za posao, recimo, i otići uh, ujutro na posao. Onda si razmišljam kako sam na hranjevačkim uh, tim našim hodovima. Uvijek se dizala, ono, četiri, pet ujutro. Nije bilo nikakvih problema, pa gledaš izlazak sunca pa se diviš svemu tome što je Bog stvorio i onak, uh, mislim da puno toga propuštam, recimo, jer se sad budim tek u pola sedam, šest, pola sedam. Možda da vojni orkestar neki ili nešto kao možda bi i ranija. <gled> pa da, mislim da bi se namučili do, do mojeg sedmog kata da ih čujem, ali da, moglo bi se i tako probati. Ali, znači, na, na tim hodovima Frame mi je bilo upravo to, dizanje u ranu zoru, prolazak kro, kroz sela i susret sa ljudima koji Mnoga od tih sela su ustvari na neki način uh, zapostavljena u smislu da nemaju toliko prometa, toliko susreta sa, sa ne znam, raznim skupinama koje, koje im dolaze. Pa znam koliko je njima značilo uh, taj naš dolazak ili sam samo prolazak kroz selo. Toliko da su davali i ono što, ono malo što imaju, oni su to radosno dijelili s nama i to mi je možda najviše pomoglo da, da nekako se izdvojim iz svoje nekakvih svakodnevnih briga koje su nasprem njihovih u stvari bile vrlo nebitne. Onako, pokazali su u principu, ono što je ono što je bitno u životu, a vjerujem da su to i ovi današnji hodovi isto im, imaju takvu nekakvu svrhu. Dakle, da nas više približe ljudima i da u njima gledamo svog brata i sestru. Tako dakle, da mislim da su to dobre stvari koje treba nastaviti dalje. Ja mislim i za naše slušatelje, ako žele sebi nekako vizualizirati Franjavačko mladež, ta, ta slika upravo hoda je nešto kroz, kroz, ovaj, kroz šta je mogu vizualizirati da zamisle skupinu mladih koji ono u, u, u ranu zoru m, za vrijeme svojih ljetnih praznika školskih, nema studentskih obveza nema ovoga, znači ne ostaju spavati ujutro nego oblače svoje tenisice, sandale u, u rano jutro ustaju i, i, i kreću to je baš i slika Framaša, slika mladih koji, koji su koji žele slijediti Krista. Znači nisu ostali u ovom današnjem vremenu koji nudi toliko toga da nas uspava uljulja i, i, i ne znam čini mlakima, nego su baš odlučili reći evo Kriste tu smo spremni smo hodati za tobom. I to je recimo prekrasna stvar kad se to na maršu vidi i, i, i Doslovno, a ja vjerujem da, da se to onda dešava i, i u svakom od tih mladih života, da se ta slika hoda jednostavno ovaj preslika i kasnije u, u njihov duhovni rast. E, meni je, evo, dok me još sjećanje služi, iz tih prvih hoda uvijek bila, bila posebna stvar, sam, sam blagdan, gospod Anđela i, i, i taj neki događaj nakon svog tog puta i, i, i, i hodanja, pa odlaskom autobusom u Italiju, pa dolaska ujutro u Italiju i taj, taj dan na, na, trgu, na trgu ispred, ispred uh, porcijunkule, znači sam ulazak u porcijunkulu na gospodu, to mi je nekako baš meni je ostavlja, ovaj najdublji dojam samog tog hoda. Ne znam, ili i danas tako, ovaj, da li su ti susreti, susreti na taj drugi osmi, da li je i dalje ta atmosfera na, na, na, na trgu takva i taj neki poseban zanos u tom? Da li si pa. ti to, Antonija, osjetila? Ja? Pa je, to je boš nešto ono posebno. Hodamo za dar oprosta i taj drugi os spremamo se za taj drugi osme za potpuno opuštenje grijeha. I baš onako dok smo hodali, držeći se za ruke i dok smo ljubili tlo po kojem smo hodali i dok smo ulazili u samu crkvu i onako, to je baš nešto predivno iskustvo. To se jednostavno ne može opisati, to je ono zašto se spremuo, zašto se žrtvovo i ranim dizanjem i svema ovo što smo pričali, to je baš onako zajedništvo sa braćom i sestrama koji su nam dali po brastu, to je ono baš ekstra, ako što bi neki rekao. Da, sigurno još je za vas, ono, pač za sve mlade, isto poseban onda i kad dođete u Italiju, idete na ona mjesta, jer tako, gdje je i, i, i Sveti Franjo išao, i, i znači, ko, koje mjeste ste ove godine posjećivali, šta je bilo u, u programu? Pa ove godine smo posjećivali e, mjesta sa Masi iz e, Crkvu Svetog Urfina, Franjenu, gdje se Franjo krstio, crku tog Damjana gdje je otpjevana pjesma Stvorova. Te kasnije smo išli, to je sve u okolici Asisa, te kasnije smo išli, u, jedan dan smo išli u Fonte Colombo, to je gdje Franjo svoje pravilo s Franjevačkog a, prvog reda, te kasnije smo išli u Grečo gdje je Franjo prizorio Isovo rođenje prve jaslice. Te zadnji dan smo išli na Lavernu gdje je Franjo dobio svoje ranje ili stigme gdje je postao drugi krist i to je jedno onako brdo i osama i baš je onako ta neka mjesta gdje je Franjo hodao i ono čemu smo samo čitali i na tijednim susretima Franje pričali o mi to je se stvarno onako uh, vidjeli i mogli doživjeti sva ta mjesta. Tako da je to ono. Lijepo. Lijepo, lijepo. Ana, ti si bila na hodova, na nekima si hodala, na nekima si ovaj, gulova krumpira, ako se ne varam i tako. Ovaj, nije, nije to baš jednostavan, sad kad pričamo o frajničkom hodu i ovim svim stvarima nije, nije to događaj koji ne zahtjeva ovaj, poprilično logistiku, znači zahtjeva i odricanje od nekih koji ko, ko, ko će dati svoje vrijeme, novac, neke druge stvari, znači pripomoći da, da se to ovaj i, i ostvari. Ovaj. Tako je, ovih zadnjih nekoliko uh, hodova na kojima sam bila, sam u stvari bila u kuhinji, kako mi to popularno kažemo, tehničkoj službi, ne znam, baš uh, vrlo konkretno se radilo o, o pripremi uh, hrane, odnosno okrijepe za naše članove frame koji marljivo hodaju od 5-6 ujutru pa do podneva po najjačem suncu, Uh, to dosta iscrpi čovjeka tako da mi smo se onda brinuli da, da njihovo tijelo može podnijeti ono što, ono što duh želi. Tako da sam onda kažem zadnjih par godina imala iskustvo uh, rada u kuhinji. Mi doduše možda nismo hodali kroz svata sela nego smo bili um, locirani na jednom mjestu ali smo isto tako prešli priličnu kilometražu dok smo prenašali stvari. Uh, zaradili smo jednako tako žuljeve možda ne na nogama ali na rukama. Tako da uvijek bude netko tko priprema teren za one koji dolaze. Tako da mislim da je to isto jedno tako uh, vrijedna služba koja, koja postoji. Možda nije toliko vidljiva, ali znam da framaši, članovi frame, oni znaju to uh, prepoznati. Tako da je to. Eto, mi ovim putem želimo i zahvaliti ovima koji su za ovogodižnji hod, ovaj bili u pozadini da se to sve tako lijepo ostvari. Hvala im ovaj, na tome i hvala i onima koji će doći na idućim hodima jer vjerujem da će ih, da će ih biti još jer to stvarno jedan, jedan poslan događaj za sve one koji sudjeluju. Na njemu, eto, hvala njima, hvala i vama, Ana i Antonija što ste, eto, podijelili svoja iskustva s nama što ste došli ovaj, u emisiju. Dragi slušatelji, ja vjerujem da ste, ovaj, uspjeli malo s nama proputovati stazama eto kucu su mladi išli ovo ljeto da ste, da ste osjetili i dijelić tog Franjaškog hoda, da se osjetili i dijelić tog o, susreta svjetskog dana mladih u, u, u Riju, da ste evo svojim mladima ovdje i vi bili mladi ako možda po godinama to i niste, ali ja vas je to pozivam da nikad ne zaboravite da nisu godine te koje vas čine mladima, nego ono što Osjećate i ono što nosite u srcu. Hvala vam na ovom vremenu što ste proveli s nama. E, na kraju napominjem da će sljedeći susret, sljedeći svjetski dan mladih biti za tri godine, jel' 2016. u, u, u Krakovu. Dodada će se održati još par franjavaških hodova, tako da budite strpljivi i izvijestit ćemo vas i sa tog svjetskog dana mladih i sa tih hodova. Eto za toliko danas. Hvala vam i mir i dobro. Pošenam se piše S vidim svareše